că de atunci încoaceia zădarnic speră că el n-are în casă nicio manieră, nu respectă seara orele de masă, rareori ori cu leafa nimerește acasă, frecventează cele mai de jos localuri și se ține noaptea numai de scandaluri. Dar mai e un lucru mai fenomenal. Mișu Popescu este imoral. Parcă ea nu știe că de acum un an lui se ține cu Madame Vârlan, o caricatură, un nechibrit, o aia cu piciorul mare și cu un păr cât claia. O mahala joaică, afectată, rea. De se mira lumea, ce-a găsit la ea? Alții spun că totuși noi devină el, că din contra, Mișu e un soț model, însă ea, popiasca, este o ingrată car fi stat și-acuma, tot nemăritată, dacă din păcate nu s-ar fi găsit un neghiob ca Mișu, un îmbrobodit. Că a tocmai de pe la vas lui, unde se dusese la un văr de a lui care avea la dâns casă cu chirie. Că vorbeau adesea la bucătărie, mai cu seamă ziua când trecea la masă. Că Dudu Kazeoie scutura prin casă și...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 Fără niciodată. Trei perechi de case, știe Dumnezeu. Trei perechi de mofturi, nu spun numai eu. Întrebat pe Lambru, pe Madame Palade, o persoană în vârstă foarte cum se cade, și pe toată numea care o cunoștea, că a luat-o cu ce a fost pe ea. El putea, desigur, altfel să se însoare,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 Că venind Popescu și văzând lumină, a intrat în curte, tocmai prin grădină, și bătând la ușa care dă în salon, cineva din casă i-a strigat, Pardon! Uh, Zoe sta de vorbă, nici nu s-aștepta, că era de vreme, zece și ceva. Și crezând că-i mâza sau vreun altă cou, când văzu că-i mișul, a rămas tablou. El părut deodată foarte încântat. Mă iertați! Le zise că v-am deranjat, puse apoi paltonul peste geamantan și venind cu încetul către Damian, care sta să plece, zise Bună seara, Damian, atunci a să a făcut caceara. Nu mai stați de vorbă? Poate că ție somn. te grăbești prea tare mulți, timate domn. Și zicând acestea cu o voce calmă, vru să ia de guler și să-i o palmă. Domnule Popescu, nene, stai un pic. Pe parola noastră că n-a fost nimic." Damian, săracul, nu știa ce zice, dar găsind la urmă un moment propice, când văzu că treaba tot mai rău se încurcă, a fugit. Iar soții se certară furcă. Iar a cu bine, nu-l scotea din dragă, socotind că astfel va putea s-o dar la urma urmei, ca să-l deie gata